Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nampaduh taala, dan nasteainuh, dan nasyfiru, dan ngaid billahi min shiror anfusina, wa siyat amalina, menyahdihillahu, fala mudillala, dan mudillahu, fala hadiala. أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة Wa kulla dalalatin finnar amma ba'd Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini Bisa bertemu, berkumpul di masjid ini Dalam rangka untuk Talabu Laimi satu jam ke depan insyaallah kita akan sampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan tentang ta'awun dalam dakwah di antaranya adalah ronda insyaallah kita akan sampaikan beberapa ayat dan hadis kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala memberitaukan empat hal yang wajib kita penuhi wajib kita lakukan kalau kita ingin selamat dari kerugian Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal Asr demi masa innal insana lafi husrin sesungguhnya semua manusia adalah dalam keadaan rugi innal lazina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa salihat dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassabil haqi saling berwasiat saling mengajak untuk mengikuti al-haq wa tawassab bisabri dan untuk saling bersabar di atas memegangi dan mengamalkan al-haq itu. Pada kalimat tawassabil haqi wa tawassab bisabri. Beradikam pada kalimat ini. Tawassau artinya saling berwasiat Memiliki wazan taawun Saling Tolong menolong Tafahal Saling bekerja sama Dan ini dalam rangka untuk Keselamatan kita Dari kerugian yang ada Sehingga yang namanya Tawasubil haqi Mengajak kepada kebenaran itu bukan hanya tugas seorang ustaz saja tawasadul haq tugas setiap insan yang ingin selamat dari al-khusr dari kerugian sehingga tanggungjawab da'wah dalam ini al haq mengajak manusia untuk mengikuti al-haq adalah tanggung kita bersama adanya unsur ta'awun tawassau saling bahu membahu saling menasihati saling berwasiat saling mengajak saling mengingatkan untuk kita berada di al-haq semuanya sesuai dengan kemampuannya Seorang Ustaz karena dia mampu menyampaikan ilmu sebagai obat bagi hati kita. Agar selalu di atas al-haq. Maka Ustaz tersebut menyampaikannya. Agar supaya kita selalu berada di atas al-haq. Kita mendapatkan nasihat-nasihat dari Ustaz itu. Agar kita bersabar dalam memegang al-haq. Nah, bagi yang lainnya bagaimana? Yang lainnya pun dituntut. Kalau soal itu bukan hanya satu pihak, tapi saling semua pihak agar selama dari al-khusr, kerugian. Ada yang mampu dengan pemikiran dalam bab bangun-membangun, dia menjadi divisi bangunan, sarana-prasarana. Ada yang mampu dalam hal dana. Dia memikirkan bagaimana. Karena semuanya butuh dana. Cerbah, suki, mawabyo. Semuanya itu butuh dengan biaya. Ketika memang diharapkan untuk baiknya. Ada yang memikirkan bidang ini, bidang itu. Ada yang memikirkan makanannya, minumannya, santri. Ada yang memikirkan belanjanya. Adi memikirkan keamanannya. Adi memikirkan dan macam-macam. Kita dituntut dalam ayat ini. Untuk bertahun. Alal haqi. Dan bertahun agar kita bersabar. Di atas al-haq. Setiap kita. Harus memiliki andil. Karena ini syarat. Agar kita. Selamat dari kerugian. Dan tentunya. Tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahuwataala memerintahkan kita untuk bertawun. Wadawanu al-lbiri wa taqwa, walladawanu al-lismi waladwan. Bertolong menolonglah kalian. Di atas ketakuan, di atas kebaikan dan ketakuan, dan jangan tolong menolonglah kalian di atas kemasiatan dan dosa. Ayat ini, kami semin adalah perintah, amrun min Allah, perintah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya, di antaranya adalah kita. Disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir Tentang tafsir ayat tadi di atas Saya bacakan tafsirnya beliau Ya'muru ta'ala Ibadahul mu'minin Bil mu'awanati Ini ucapan Imam Ibn Kathir Dalam tafsir beliau Al-Quran Al-Azim Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Dalam surah al-ma'idah Memerintahkan kepada hamba-hambanya Untuk bertawun Tolong menolong Bahu membahu Alafil al-khirat Dalam rangka menjalankan kebaikan Dan dalam rangka Tarkul manhiat Meninggalkan kemahasihatan dan kemungkaran. Hadirin Tuhan Muslimin. al Qurtubi. Dalam tafsir beliau. Belum mengatakan Hua amrun li jamil khawqi. Ayat ini. Wata'awanu alal biru wa taqwa. Wala ta'awal malik waduan. Ayat ini kata Imam Qurtubi. Amrun li jamiil khalqi adalah perintah kepada semua manusia. Witauuni untuk bahu membahu tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dakwah waikum muslimin adalah bagian dari amal soleh Bahkan dakwah ini adalah amal jama'i yang dilakukan bersama-sama. Di antara bentuk amal jama'i dakwah adalah. Adanya pondok. Di mana di pondok kita itu. Disampaikan ilmu din. Al-Quran wa-Sunnah Al dengan pemahaman sahabat. Dengan berbagai macam mata pelajarannya. Para santri datang dari jauh. Mereka. Memberikan jiwa raga, waktu dan tenaga untuk menerima ilmu yang akan kita sampaikan. Maka ini bagian dari dakwah, bagian dari jihad, bagian dari ibadah, amal saleh, sifatnya kebersamaan. Maka mari ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk memiliki andil da'awun dalam kebaikan. Kebaikan itu diantaranya adalah dalam hal berjalannya kegiatan pondok yang kita miliki apa yang kita mampu dalam mewujudkan tahu ini apa yang kita bisa kalau anda bisa mengajar walhamdulillah masuk kelas ajarkan bidang studi jam sekian jam sekian masyaallah barulah fikum ketika tidak mampu macam ambil bagian yang sekiranya kau bisa menjadi pengurus di kantor keserparyatan. Enggak bisa komputer, enggak bisa membuat surat menyurat kau bisa membuat database, kau bisa mengatur SPP. Kau di situ, caunya. Enggak tidak mampu, kau bisa yang lainnya. Sampai perkara yang sedang kita baca atau yang sedang kita sampaikan ronda. Kegiatan malam hari. Memberikan kenyamanan bagi para tulad. Baik itu banin atau banat. Mereka datang dari jauh. Orang yang asing bukan dari penghuni negeri kita. Dia taunya negeri ini aman. Daerah sini aman. Belajar dengan tertib dan baik jiwanya tenang itu butuh sekali untuk kita berikan itu kepada mereka sehingga mereka yaitu muslimin tidurnya nyenyak karena besok subuh dia harus hafalan qablia subuh yakni sebelum kegiatan subuh MCK salat malam kemudian kegiatan berikutnya sampai mereka tidur kembali Maka kita Memberikan rasa aman kepada mereka Dengan kita hadir Menjaga keamanan lingkungan Apalagi kalau banyak Khawatir ada yang bertindak Tidak baik Naik ke apa Atau melubangi dinding Atau dia mencuri-curi apa Harus dijaga Karena banyak itu Mereka terlingkupi Mereka tidak tahu isi luarnya maka kita yang menjaganya wa ladakum muslimin ta'awun ala albirri wattaqwa pengertiannya luas Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya beliau menggambarkan kehidupan mukminin apa penggambaran kehidupan kaum mukminin? Al-mukmin lil-mukmin kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dhan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling tolong menolong. Sebagian dengan sebagian yang lainnya. Menguatkan, mengokohkan, ini penggambaran kehidupan mukminin, di mana setiap kita menguatkan satu dengan yang lain, ekonomi yang satu lemah kita bantu dia supaya kuat, fisiknya sakit kita bantu dia supaya sehat. Dia kurang ilmu, para santri datang dari jauh, datang ke sini karena ingin belajar, kita kasih ilmu. Traun, jahit, menguatkan sederhana lain. Bondok yang sedang kita sampaikan, tidak bisa berdiri hanya satu ustad yang mengurusinya. Banyak lini, banyak sisi. Yang tidak bisa seorang diri melakukannya. Urusan kurikulum, urusan mata pelajaran, urusan pencapaian target, urusan kemampuan anak. Ini memakan waktu dan pikiran tersendiri. Di bidangnya orang-orang yang seperti itu. Pendataan, laporan kepada hukumah, data satu persatunya, yang masuk, yang keluar, berkaitan dengan wali murid, dan dan lain -lain yang lainnya. Mengurus, yang mengurus. Belum masalah. Urusan kasramaan, ada kasur, ada ini, ada itu, semuanya diadakan. Kebersihannya sampai urusan makan dan minum. Sehari tiga kali. Itu ada yang urusi. Kalau tidak ada yang urusi, tidak akan berjalan. Sebagaimana pasukan perang, ada jenderalnya, ada pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang, ada logistik ada ini, ada itu, macam-macam. Karena yang namanya jihad itu dua jenis. Jihad itu ada dua jenis. Sebutkan imam dan mukayim dalam kitab Iftah Darussahadah. Jihad yang pertama adalah Jihadun bisir puasinan. Jihad dengan senjata. Pedang dan tombak. Dan yang kedua, jihad. Bil-hujjah tuul-burhan. Dengan ilmu. Argumentasi. Hujjah. Keduanya jihad, risabilillah. Keduanya jihad, risabilillah. Maka, ini al-jama'i yang tidak mungkin satu orang yang memegangnya. Membutuhkan ta'aun. Membutuhkan bantu-membantu antar kita. Nabi menggambarkan kehidupan mu'min yang satu dengan lain saling menguatkan Kita Menguatkan bonda kita dengan apa yang kita mampu. Mampu pikiran dengan pikiran. Mampu tenaga dengan tenaga. Mampu dengan dana maka dengan harta. Ketika pondok kita meminta bantuan kebara kita. Apakah yang bentuknya kerja bakti. Apakah yang bentuknya adalah harian. Ya, Ronda mamanya. Maka kita bersyukur. Kita mendapatkan kesempatan dalam agama ini untuk terjun mengambil bagian dalam jihadi subhanallah dalam bentuk ilmu penyampaian ilmu ilmu penyebaran ilmu dalam bentuk dakwah dalam hal ini adalah mengurusi pondok yang ada di Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan memiliki andil dalam hal itu. Hadirin yang bermiladik rahimahni. Ar-rahim Apakah orang yang menyiapkan sarana prasarana sehingga terwujud pendidikan dia mendapatkan bagian dari pahala dalam dakwah ini? Apakah orang yang ikut serta andil dalam menyiapkan umpamanya apa? Kedung atau kebersihan atau tadi jaga malam apakah dia termasuk mendapatkan pahala dalam jihad ilmu ini jawabnya naam wahai kaum ya setiap yang andilisi itu dia mendapatkan pahala saya akan saya akan bacakan dua hadis yang berkaitan tentang orang yang menyiapkan seorang yang akan berjihad visabilillah. Maka dia pun ikut serta dalam jihad. Walaupun dia tidak berangkat jihad. Ini jihad yang bicara ini dibicarakan adalah jihad dengan fisik. Akademikan pula jihad dengan ilmu. Dibawakan Imam Nawawi dalam kitab Riyatul Salihin dalam bab Kita'awuni al-biru wa taqwa. Hadits Nabi Hadis ke-177 Dari sahabat Abu Abdrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja hasa fi sabilillah faqad ghaza Barang siapa yang menyiapkan sarana-prasarana, seorang yang akan jihad di jalan Allah, fawah. Fakad khazad, kata Nabi. Sungguh dia telah berjihad, telah berperang. Wa man khala faghazian fi alibi khairin fakad khazad. Barangsiapa yang dia memperhatikan kemaslahan keluarga yang dilihat, yang ditinggal oleh suaminya jihad, dia perhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, maka sungguh dia juga, Bapak Raza telah ikut berperang. Hadirin mengatakan, Ta'lim, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tidak bisa berjalan. Kecuali saling tahun. Ada yang menyiapkan mejanya. Sun sistemnya. Ada yang publikasi. Ada yang menyiapkan meja. Ada yang ini dan itu. akan terwujudlah taklim. Semua pihak-pihak itu. Yang mengurusi. Baik itu bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Dengan sebab inilah terselenggarakalah ilmu atau ta'lim. Ta Cihat bil tadi. Fakat huwaza. Maka dia pun ikut serta dalam perang itu. Mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang ikut perang. Tondok berdiri oleh dua muslimin. Perenak-pereniknya sangat banyak. Baik dalam hal mengajarkan bangunan tempat yang layak untuk belajar. Asrama yang layak untuk dihuni. karena mereka harus dimuliakan para talibul ilmi. Rasul saja menghormati mereka dengan mengatakan marhaban biar talibul ilmi. Selamat datang waih para talibul ilmi. Dimuliakan talibul ilmi itu. Disambut kedatangannya dan malaikat tertahu bagi malaikat, malaikat tuhu jinntah bagi طالب para malaikat mereka mengepakkan sayap-sayap mereka dalam rangka menghormati memuliakan para, para para pencari ilmu kita adakan sarana yang layak untuk mereka huni agar supaya mereka belajar dengan baik Ustad mengajar bagaimana dengan baik, tempat mengajarnya, alat-alat yang dibutuhkan, kemudian yang lainnya, saran-saran yang lain, sampai pada pembahasan siapa yang cari beras, karena setiap hari harus makan, berapa kilo dia harus menediakan uangnya, kebundahara yang mikir uangnya tinggal sekian, beli sekian, kurang sekian, pengadaannya bagaimana, Belanja sayuran. Terus itu berjalan. Sayuran mentah. Ya tidak bisa. Nah. Harus dimasak. Apa anak-anak dikasih kangkung mentah. Kogis mentah. Cabai mentah. Segi uya. Di mana? Di tangan kabih. Krokoki. Krokok. Krokok. Krok, terus krok, ini krok, krok, krok, krok. kembali. Gak boboten. Butuh dimasak. Ada yang masak. Ada yang mikirkan gasnya. mikirkan minyaknya. Mikirkan siapa yang akan ngantar masakan itu siapa yang masak di mana tempatnya wah pernak-pernikpah belum lagi kalau SPP nya padamu terlambat bayar uang sudah menipis sampai utang-utang sapa sapa sindang-hutang lah macam-macam pak ngurisi pondok maka mari kita daun yang mampu di bidang tenaga aku ikut serta. Cuman waktu saya untuk Maisyah. Ya sudah, malam hari. Jaga ronda. Agar pondok ini aman. Saya pernah ngobrol dengan Kandit Intel. Kabupaten Cilacap Di Polras. Panjang lebar tentang dakwah. Alhamdulillah. Beliau orangnya bagus. Senang dengan kita. Karena beliau pernah talit. Di dalam obrolan itu ekor muslimin. Bicarakan tentang keamanan. Hati-hati bahawa -hati, Ustadz. Nanti mbak ditunggangi. Waktu itu lagi panas-panasnya. terorisme. Mereka itu Menggunakan kendaraan da'wah salafiyah untuk berlindung karena mereka kenyaman dalam da'wah salafiyah, tidak ketahuan padahal kami tahu orang itu ada di tempat talimnya Pak Ustaz waktu itu tekstnya adalah, kami ada madri salim di mistahgung cilacat yang ikut, yang hadir Masya Allah, banyak ketengah-tengah mereka ada orang-orang yang nakitar yang sudah keluar dan yang masuk dan sebagainya. Karena Nusa Kambangan itu tempatnya mereka. Dulu masih bebas orang-orangnya mereka datang di Jelacap dan yang ikut talim kita. Kita mendapatkan masukan hati-hati ditunggangi, hati-hati ditunggangi. Komunikasi kita. Suatu hari ada informasi. Ada seorang wanita teroris. Kalau laki-laki Khari Jun. Jamaknya Khawariju. Kalau ini wanita teroris. Khawarijyatun. Atau Khawarijyatun. Ah seorang wanita yang berafiliasi kepada Usama Bin Laden. Atau Abu Bakar Bagdadi ISIS. Tampilannya kata Bapak ini seperti orang-orangnya Pak Ustaz. Bercadar, hitam-hitam. Kami tidak bisa membedakan. Kita butuh yang seperti ini agar jangan sampai salah tangkap. Salah sangka, salah juga. Di antara yang disampaikan. Pondok-pondok dijaga. Sampai-sampai di waktu itu adanya wanita ini berkeliaran di Kabupaten Barlima Sakab. Kami dapat informasi. Namanya ini dari ini, ini, ini, ini, Kita dapat dikasih tahu. Kalau ada ini, hati-hati. Maka kita adakan karena wanita tugas di dalam dandan yang lainnya khawatirnya mereka menaruh sesuatu yang tidak baik di tempat kita. Khawatirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di tempat kita. Kemudian ter pondok kita yang akan kena. Betul, Yang namanya kemungkinan-kemungkinan itu sangat mungkin sekali. Apalagi kita di wilayah, di lingkungan terbuka. lempar bendera ISIS tiba-tiba didapati oleh orang wanit Mengibarkan bendera Atau ada bendera ISIS Atau ada simbol-simbol ISIS Atau menaruh senjata Dan dan yang lain Mungkin terjadi Itu obrolan Di antara kami di waktu itu Agar kita saling memahami Jangan sampai dakwah kita ditunggangi oleh mereka Nah, pondok kita Kalau tidak dijaga Sangat menginginkan sekali Orang-orang yang tidak bertanggungjawab itu, melakukan sesuatu yang mungkar. Kemudian kita yang kena dampak negatifnya. Lepas dari itu, siapa yang ikut ambil dalam pengurusan pondok, itu adalah bagian ikut serta dalam da'wah ilallah. Dan itu mendapatkan pahala yang besar, di samping itu adalah dalam rangka agar kita Terlepas dari kerugian. Yang disebutkan dalam surat wala asli. Itu juga perintahnya Allah kepada semua hambanya. Wata'awan, wabirwata'awan untuk berka'awun. Dan itu adalah sifat secara mukmin Ya syudhu, ba'adhu, ba'adhan. Menguapkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Ketika kita punya pondok. Kita tidak punya kiprah. Mana ta'awun kita? Mana kemukminan kita? Kita. Mana kini kita dalam rangka membela dinullah. Ngajar sudah tidak bisa. Waktunya juga tidak bisa. Kesibukannya banyak. Yang dimampu apa? Ya, Rondak. Tetap orang gelem lakukan apa-apa. Apa? Mani, Pak. Mana? Empati kita. Simpati kita. Tahun kita. Halal diri wa taqwa. Pada itu bukan hanya imbauan, itu adalah kewajiban. Habil kamil Hadits yang berikutnya disebutkan dalam Hadits ke nomor 178. Allah Subhanahu Wataala Sallallahu Alaihi Wasallam bersabat Abu Said al-Hubri radhiyallahu an an Nabiyyi alaihi Sallam. musyrikin dan kafirin maka Nabi mengutus satu tusan ke Bani Hudil Bani Lihyan dari Galan Hudil Abu ucapannya? ucapannya liam baik mengkulera jileni hendaknya pada setiap dua orang yang satu dikirim untuk perang yang satu dikirim untuk itu perang wal ajru bainahuma dan palajihad itu untuk keduanya kenapa karena dua orang ini saling mengurusi saling tolong-menbahu saling menyiapkan kamu yang akan berperang berangkat ke medan laga disiapkan kebutuhan-kebutuhannya dia berangkat ke medan laga yang satu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal. Begitu Nabi asalutu asalam dan pahalanya kedua-duanya mendapatkannya. Wal ajaru bainahuma pahalanya diraih oleh dua pihak ini, pihak yang berziat di medan laga dan pihak yang mengurusi persiapannya. Semua yang ikut andil mendapatkan pahala. Semua yang ikut andil mendapatkan pahala. Maka hadirin gua muslimin rahimani wa rahimahukumullahu jami'an. Mari kita ambil bagian dalam dakwah ini. Agar jangan sampai kita ketinggalan mendapatkan pahala yang besar ini. Di antara riwayat yang bisa kita bacakan. Adalah yang berkaitan dengan. Tadi hadisan diri kami segera kan. Barang siapa yang dia. Menyiapkan. Perbekalan untuk jihad. sabilillah, Maka dia mendapatkan pahala yang serupa dengannya. Kita bacakan ini imam. Kurtubi. beliau menjelaskan qala qurtubi wa fihi al-fathu man aana mu'minan ala amalin birrin fa al-mu'in alayhi ajrun mithl aamilin rabijan imam qurtubi digabla menjelaskan hadis di atas dalam hadis ini terdapat pelajaran bos semua pihak kullun setiap orang lan aana yang membantu orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan falmuin maka bagi yang membantunya mendapatkan pahala dalam kebaikan itu walul muin alaihi ajrun idzal aamil Mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Ya. Membantu. Mereka boleh sebutkan hadithnya di atas. Wa gadalika. Saya bacakan kelanjutannya. Demikian juga. Manfab parasah iman. Siapa yang menyediakan bukaan bagi orang yang hendak berbuka puasa. Demikian pula. Orang yang membantu orang lain dalam ibadah yang lainnya. Semisal haji. Semisal umrah. Kadalika mena'ana hajan au mu'tamiran. Bima yukawibihi ala hajjihi'i. Membantu orang haji Membantu orang umrah Yang bisa Menguatkan dia Menyampaikan dia Membantu apa yang bisa dibantu Sampai pembahasan yang lainnya Siapa saja yang membantu seorang Melakukan sebuah amal kebaikan Dia mendapatkan paling sama Hal yang akan Kita Dalam murus di pondok Sekali lagi, tidak bisa sendirian. Melibatkan banyak orang. Dan ketahuilah ketika kita dilibatkan dalam mengurusi pombok, Itu maknanya Allah memberikan kesempatan bagi kita, Meraih pahala besar. Pertanyaannya kadangkala -kadang kita tidak sabar. Masa terus-terusan, yang namanya ibadah terus-terusan, Pak. Masa capek. Madak bisik. Madak siji, madak kabeh. Bubar. Kek grup ronda, bubar nabeh, Pak. Madak siji, madak kabeh. Barji, barbeh. Bubar jiji, barak kabeh. Ini penyakit. Jadi contoh, daun itu dalam mereka menciri pahala. Kita tidak ada di situ pamer kekuatan, pamer kekayaan. Wong ronda pak, mungkadang terakhir boline paling gisip, boh montan singkat singkat gugupan pak. Ada, ada juga yang datang medang medang terus turu masih-masih Maka hadir menaikkan Kita beramal Maka kita yang mendapatkan Pahala Hadir menaikkan amalan manusia itu ada dua jenis Amal manusia Ada dua jenis Yang pertama amalan Yang bersifat Kepentingan pribadi masing-masing. Maka pahalanya untuk pribadi masing-masing. Contoh seperti. Seorang baca Quran. Untuk kepentingan pribadinya. Ada amalan yang kedua. Amalan yang Kepentingannya dibutuhkan untuk dia dan untuk orang lain. Amalan yang kepentingannya dibutuhkan oleh dia dan orang lain. Semisal amalan jihad. Amalan dakwah. Ini amalan yang kepentingannya, keperluannya untuk diri kita dan untuk orang lain. Pertanyaannya manakah yang lebih utama di antara dua amalan ini? Manakah yang lebih utama di antara dua amalan ini? Jawabannya adalah yang kedua, yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain apakah ada belinya iklan muslimin ada sebuah hadis Ibn Umar disayakan Syekh al -Bani. walaupun dia hilaf tentang riwayat ini tapi beliau menghasankan yang lefal Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya ayul a'mali ahabu ilallah atau dengan kalimat lain ayun nasi ahabu ilallah manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah kala Rasul mengatakan Rahabul Nasil Allah, anfaum linaas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anfaum linaas, paling bermanfaat. Jadi paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dalam sebuah redaksi, Riyad lainnya disebutkan dengan kalimat ayun nasi khair. Manusia yang seperti apakah yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Al-Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Ibn Hanbal Pernah ditanya Rajulun Yusalli Wayisum Wayatakif Ahabu ilai Amir Rajulun Yata kalama fi ahli bidayi Imam Ahmad ditanya Ada seorang yang dia sholat dia puasa dan dia etikaf manakah yang lebih engkau sukai manakah yang lebih kau cintai Imam Ahmad dibandingkan dengan orang yang dia berbicara tentang bahaya bid'ah dan al-bid'ah ada dua orang yang satu dia melakukan ibadah salat, puasa dan etikaf yang satu Orang yang berbicara tentang Bahaya Ahlu Bid'ah Cukakanlah bahaya Ahlu Bid'ah Manakah yang lebih kau sukai Lebih kau cintai Imam Ahmad Faqala Hada alladhi yusalli Uyesum ya taqifainuluh Orang yang salat Yang puasa Yang itikaf Itu pahalanya untuk dia sendiri kemasalahannya, kemanfaatannya itu dia. Wa malah ditakalan ke Al-Bid'ah, ada bangsa orang yang berbicara tentang bahaya Bid'ah dan ahli Bid'ah, fainahu lahu walil khairi hilang itu kepentingannya itu dia, agar selamat dari bahaya Bid'ah, dan bagi yang lainnya, dari kalangan kaum Muslimin, agar mereka selamat dari bahaya Bid'ah dan ahli Bid'ah, fahadha afdalu. Maka ini lebih, lebih afdol. Kenapa? Karena dari sisi kemanfaatannya Hadir menaikan Pondok Sekali lagi Kita sama-sama sebagai pengurus pondok Saya mengurusi pondok Ya walaupun cuma ikut-ikutan Dan mengurusi pondok Hadirnya menaikan ketika kita terjun dalam bidang ini itu kemanfaatannya luas sekali coba lihat طلابul ilm santrinya kita dari berbagai tempat-tempat yang jauh-jauh di mana ketika mereka kelak menjadi orang yang tua seumuran kita kita sudah lebih lagi kalau seandainya 20 atau 30 tahun yang akan datang. Umur saya berarti 75. Atau 76. 30 tahun yang akan datang. Antum. Weh an anakku 30 tahun yang akan datang. Umurnya 40. Atau bahkan 50. Di saat itu antum memegang estafid dakwah ini. Engkau mengajarkan ilmu ini. Kepada anak-anaknya kita. kaum muslimin Yang berikutnya, yang berikutnya. Hadir macam, ketika kita ambil dalam bidang dakwah yang seperti ini kemanfaatannya luas. Mereka akan berhamburan, bertebaran di negeri-negeri mereka masing-masing memiliki santri, pondok, mengajarkan ilmu di halak halak umum. Itu karena kita yang mencontoi dan mengajarkannya kita mendapatkan bagian pahala yang besar. Siapapun anda yang andil. Dalam jihad, pokok tu korsak. Sungguh dia telah berperang. Maka hadirin akan marilah kita manfaatkan di beberapa tempat tidak ada pondok. Mereka pun tidak mendapatkan kesempatan untuk tahun dalam jihad dalam bentuk hajat menyampaikan ilmu. Mereka mampu. Kesisi keuangan, tenaga, waktu. Tapi mereka tidak punya ustadz yang bisa mengelola pondok. Sehingga tidak bisa berdiri pondok di tengah-tengah mereka. Mereka ada tanah. Tapi sulit. Pondok itu bukan hanya modal tanah dan bangunan. Tanpa adanya ahli ilmi. Tidak akan bisa berdiri. Karena poros di situ ahli ilmi. Keberadaan seorang yang memiliki ilmu. Dan berjalannya terus dibantu dengan yang lain. Tahun. Dan itu hukumnya wajib. Dan pahalnya besar. Maka mereka berkumpul bersyukurlah. Di daerah kita ini. Tempat. Saya sama antum berada. Ada pondok. Di mana pondok itu. Sarana bagi kita. Ikut berjihad. Jihad bil ilmi. Wal burhan jihad menyebarkan ilmu, jihad mendakwahkan sunnah, jihad melawan kemungkaran, syirikan, kekufuran, kemunafikan, kebidaan, kemaksiatan, itu semuanya adalah ladang ibadah bagi kita. Siapapun anda bisa berkaun, semampu yang kau bisa. Engkau bisa dengan ilmu, dengan ilmu. Engkau bisa dengan hartamu, dengan hartamu. Engkau bisa dengan tenagamu, dengan tenagamu. Engkau bisa, dengan kemampuan yang kau miliki, kau bisa tafadul barakul fikum manfaatkan kesempatan yang satu ini guna meraih pahala yang berkali-kali-kali kali lipat masing-masing kita serus dengan urusan pribadi masing-masing salat, wajib, sunnah, keratul quran, puasa, itikaf, tulabul ilmi masing-masing kita tetapi ketika ada kesempatan guna meraih pahala yang lebih lagi, kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa kita tidak segera menyebutnya? Padahal, Satu kali kau mengajarkan ilmu, Dan kau bisa memahamkan akhidat yang benar, Menyelamatkan manusia, Dari atin terakhir. Engkau mengajarkan ilmu kepada muridmu, sekian, sekian, sekian. Taklimu, sekian, sekian, sekian. Masya Allah, orang memahami. Yang menyikuti sunnah melalui, ini. luar biasa. Dan perlu kita tahu, ibadah itu, ada yang berhenti setelah kita mati, dan ada yang berlanjut, seakan-akan kita masih mengamalkannya. Tapi mengatakan, Ida mati Ibn Adam, Inqata'a amaluhu illa mintalat. Apabila deserah manusia meninggal dunia maka terputus amalannya. Karena mati dia tidak lagi bisa beramal. Maka amalan-amalan yang dulu dia lakukan semasa hidupnya terhenti karena kematian. Kecuali tiga hal. Sadaqutun jariah. Anda punya harta, Anda bisa menggunakan hartamu untuk jihad. Disabililah. Apakah itu perang di Medan Lagak? Atau kau jihad bila ilmi misinan, bil ilmu al-hujjah, wal-burhan dengan hujjah. Engkau bikin sarana-sarana, engkau bangun masjid, engkau bangun asrama, engkau adakan kitab, engkau ini dan itu. Dengan hartamu. Atau kalau engkau tidak memilikinya, maka dengan ilmu yang dimanfaatkan sebendinganmu dan pondok adalah dunia yang kedua ini ilmu yang dimanfaatkan sebagian kita maka siapapun yang ikut serta dalam andil ini baik dia ustadznya musyrifnya pengajarnya ustad-ustadzahnya atau pengurus di sekretariat atau yang lainnya atau yang memikirkan sarana prasarana atau yang menggali dana atau yang berupaya dalam bisnisnya Usaha pondok atau sampai pun yang tidak kalah penting menjaga keamanan semuanya mendapatkan pahala ini ekonomiin jangan lewatkan karena kita akan mati cari amalan-amalan yang kalau kita beramal sampai kita mati tetap mendapatkan pahalanya cari itu. Jangan mencukupkan dengan amalan yang bisa berhenti. Punya harta, punya ilmu, punya anak, anak dididik dengan ilmu yang syar'i menjadi waladun saleh. Apa pun diamalkannya, orang itu mendapatkannya. Masya Allah, hadirin kami semua, marilah kita ambil kesempatan, mumpung kita masih hidup. Mombong kita masih ada di lingkungan pondok Mombong kita tidak jauh dari pondok Kita bisa bertahun Alibiru taqwa Dalam hal ini diantaranya adalah Ronda Penting Karena banyak sekali Kalau tidak ada yang ronda Bisa ada pencurian ya, Atau Sesuatu yang jelek Saya pernah mendengar Pondok Banat disatroni. bahasa kasarnya disatroni. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada yang melempar atapnya, ada yang ngintip, macam-macam. Nah ini, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Banat yang harus ronda keluar? Tentunya kita. Yang berdomisili di sekitarnya ambil bagian untuk mendapatkan baling besar ini ketika para santri tahu, oh, ada yang ronda, oh tenang jiwanya oh, ada yang security menjaga di shift 3 kali mamanya ada yang masuk, stop, apa kepentingannya anda hati-hati dengan sekarang ini zamannya orang kurir orang irmi sesuatu itu dengan cara paket Ketika ada security di depan, dihentikan paket itu. Alamannya siapa? Jelas atau tidak? sendiri kita atau bukan? Tidak boleh masuk sampai dipastikan. Jangan-jangan sesuatu yang berbahaya. Kita tidak tahu. Mungkin itu bisa terjadi. Malam hari apakah ada paket? Mungkin tidak ada. tapi ada maling yang mengintai. Motor hilang, sepeda hilang, Baju hilang, bisa terjadi, karena semua orang lalai. Maka mudah-mudahan materi singkat ini, bisa difahami, bahawa oh, amalan itu ada dua, ada yang untuk pribadi dan ada yang kepentingan untuk umum. Pahalanya lebih besar ketika kita mengamalkan yang kepentingannya untuk umum. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih daripada Quran kami mohon maaf. Subhana Qallahu bihamdika. Ashhadu alla illaha illa anta sifir qablayik. Salam alaikum barahmatullahi wa barakatuh.